بسم الله الرحمن الرحيم والسماوات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قد لا اصحاب الحدود نار ذات الوقود ثم لا يقعدون لما يفرن بالمؤمنين قد ما منكم منهم لا يعين بالله العزيز الحميد الذي لو انسما بعد على كل شيء شهيد ان الذين المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم وله عذاب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من الفوز الكبير ان وعد ربي كاذب انه يغضي ويئس هو, هو, هو الغفور الودود الرحمن المجيد القاهر لما يريد هذا حديث نودی قران نو تمور بری الٰ فی دک تیب اللہم ورا ہم محید بل و قران مجید فی لو حمق ور کی صورت کے ترغیب و سیہ کی دیتا نودی صورت کے سیہ کی اد غلط عقیدہ خلق ذکر کی چ غلط عقیدہ ای نہ سکے اور کہ صحیح عقیدہ ای نہ صورت کی تفسیر کی دڑا فرق ہو آیا کے ذکر کی دن نبی علی سرات السلام میں ران دی تا زمان و فطرت کی دائر واقع شیغا یمن کی یا بلدائی کہ اومو شیخ لگی دلو ناغکن دو کنستا آغی کیور بلکن مکم خلق کیمان باللہ راوڑے موہدین ناغی بیراغ اختل ورطبئی یا توبہ اختل یا جدیت قردون ناکی مومن با انا اغبہ ناغا اغدو او ارتو با غردول خلق غردول یو خد راعلم <مترجم> او ناغنون لیکی <مترجم> دی مسئلی که آغا ای چیز اقبل ایتی دیر توبا او که ناغا او اینا اغا اینا ازیو اغس اغا او مور رادان گا خو باق دی او کم کسانیم چه غردولیو ناغا جندیو خوش آلو نموری بادشاہ ور تا او دویدو ورستا تا بیت خوصوزو تا ما خلک درو کردو دویو کردو منعنو باکی زکر قیدا لمبا اوچه تشوا او با اغا سره بادشاہ اداغ رعیتی را گر کردو بانگ آمد چونکی کار رسید نو پای دار کار ما رسید مستنی کوایی کلی چه دیده انتهاو نور نعواز را غیر تسپی اتخف تما وما عذاب بغو واسل نور پاور اخلاس شد آغئی تباہ غصر وموحیدین ونجات را غیر اللہ دا آغئی واقع ذکر کری ارسل دنیا کی جد و جہاد کی شاید دی اسمان پراؤنوالا ارسل چوادا ورسل رشیدہ اگوا گوا کن کے شاید دی پدے چو پرانت چو خندقنوالا آسمان دخوای مخلوق شاید دي چې دغه او سات الله تبارک اصفان والا شاهد دي داږي اگر روز قیامت شاهد ده دغه او سات له مخایعاب ورکی شاهد موحد امرشود هغه پادر دي چې په سشي بیان کړي توحید د موحد توحید د جواله شالله په بدل او اخلي حدود د خزنه ارتن ا ا پهlana chyo kana kunu ala dor zaatil waqood ce dalambo walay oori balkar ya anda chyo dai parikhan kununa ast adai chyo sokul namina na tara no haazir shuhud ki aaj haazir na sokul mominan rezor alata abadan gdalay da mominan magar da khabarat ya ga یہ اللہ رحمت کی قبر سونا رقیب نے رفط لکھوایا یہ جا جا کے پانی میں ایک اکبر یاد کرتا ہے خدا کو زمانے میں مصانی داو چا گئی ایمان دل اللہ خبر کرے او اللہ جس نے اتحاد ممنون اللہ پر جبامی گوا یقینا کسان کہ تکلیف رسو مومنان تا فتن بدنامی کے مومنانا ڈا تتکیئی کرتو رسول یا مومنان سری یا خذی ڈا تقریب زندگی عذاب دیجا ڈا تکیئی عذاب دیجا، اقامل مومنان تو صحابہ نچرتا دی موضو دی صحابہ بات محمد کری دی توبہ ایندى اخت کلی موضو دی امحات المومنین اعشا ایشا زبان دراز ریل دی توبہ ایندى وی پیانیلی در روس تطر، نمودیدی کم در مرشان آو تیزا جاندیل آرکارا، منی پو دارونا نتلیگی او داو ہم یو روس تطر ری، بیدینا، آو بل امریکیت تطر ری، آو پلار کار مرشوی ری مکم یا بدنان دیزیاد، آو بیا پاکستان تر آرہ شوی ری، پندر ری پاس جنازہ زکا فقعا کی چو دریر از نپاس جنازه نکی گی منگر کمچه او پرسی گی او رجی گی نکی او پاکی گی ناغلک از منگر کپرسی گی او رجی ادن پر پینزمار از جنازه او شوا غفار اللہ اولاو اللہ ادا منگر کپرسی ادللی ادللی او باقی لاز اده ملک ایمان اده ای کار دی ما تاو ری که پلانی اروسا تا نلستانی که چرکتا اتا کم باکتی مرشو اده یار مرمه تو کلمند ترونه لري دي امر ادا غلام لري مریاده یا په دې کې دې مرده دا کومه جوادي ته باندې اوکره ادا فتن المؤمنين اتوبون کی ندیل را یاد جانم ادیل را یاد ته دوم کی ایا کین ما که سان تیما راډ پاللا یو لاک ملګره عمل کین ایک ندیل جناتونی دی رانی وی ځلانداري ولی دا کومه بهلې دی یو نو سرتازی مضبوط الله پره کړی مغلوقات ادې به روز دی الله بكن کې دے مومنونو لپاره هم حبت رونکې دے مومنونو سرا خاون عرش بول فی اا چی او هغه ته خبر غوډې لا کړو کومه تر دا د چرونیانو او سمودیانو چې هغه لا کړ سره مصیری چا چې قدحو په دباج عمل داغه انجام داده او چا چې قدحو کدنیک عمل داونه انجام داغه حق ورسوي بلکې کافران پر درودین ځای کېږي الله چا چې پر دایلاګرون کې بلکې دا قران بر دا الله په دې د ځرګې له مخه محفوظه وایې د خوایې پرې عالی ار ځای دې راوخه بسم الله